Modelltest 3. Hörverstehen. Aufgabe 2. Sie hören jetzt ein Interview. Eine Journalistin unterhält sich mit dem Mediziner Dr. Bach über den Priester und Naturheiler Sebastian Kneip und das Konzept der Kneipschen Naturmedizin. Zu diesem Text sollen Sie zehn Aufgaben lösen. Sie hören das Interview zweimal.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 Hören Sie jetzt das Interview einmal ganz. Danach hören Sie es in Abschnitten noch einmal. Guten Tag, meine Damen und Herren. In unserer Reihe Wege zur Gesundheit möchten wir Ihnen heute einen Pionier der alternativen Medizin vorstellen, Sebastian Kneip. Dazu haben wir Dr. Bernd Bach in unser Gesundheitsstudio eingeladen. Herr Dr. Bach ist ein Experte für Sebastian Kneip und seine Heilkunde. Guten Tag, Herr Dr. Bach. Guten Tag. Herr Dr. Bach, viele Menschen wenden sich heute verstärkt alternativen Heilmethoden zu, um ihre Gesundheit zu erhalten. Auch die Heilkunde Sebastian Kneips erlebt gerade wieder eine Renaissance. Was ist eigentlich das Besondere an dieser Methode? Nun, viele Menschen, die Sie nach der Heilmethode Kneips fragen, verbinden damit zuallererst einmal zwei Dinge die Behandlung mit Wasser Und die Kräutermedizin. Das sind zweifelsohne zwei wichtige Säulen, auf denen die kneipsche Therapie beruht. Aber es ist nur ein Teil des Kneippschen Gesundheitsgebäudes, um das einmal so zu sagen. Können Sie das unseren Zuhörerinnen und Zuhörern bitte genauer erklären? Ja, klar. Die Kneippsche Heilkunde beruht auf insgesamt fünf Säulen. Da sind die bereits erwähnte Wasserheilkunde, die Hydrotherapie, und die Phytotherapie, also die Pflanzenheilkunde. Hinzu kommen noch die Ernährungstherapie, die Bewegungstherapie und schließlich auch noch die Ordnungstherapie. Gehen wir die fünf Säulen, auf denen Kneipps Heilkunde beruht, einmal eine nach der anderen durch. Beginnen wir mit der Hydrotherapie. Hierbei wird Wasser benutzt, um den Körper zu stimulieren und damit den Kreislauf anzuregen. Das kann zum Beispiel mit Güssen auf bestimmte Körperteile, die Arme oder die Beine, geschehen. Durch das kalte Wasser wird ein Reiz erzeugt. Der Körper wird dadurch abgehärtet. Ebenso können Bäder oder Waschungen durchgeführt werden. Wichtig ist dabei, das Wasser ist entweder kalt Oder relativ heiß. Lauwarmes Wasser würde keinen Reiz auslösen. Wird die Wassertherapie immer in Kurkliniken durchgeführt oder kann sie jeder bei sich zu Hause durchführen? Im Prinzip kann jeder zu Hause in der Dusche oder in der Badewanne seinen Körper abhärten. Man muss nur aufpassen, dass man seinen Körper nicht überfordert. Es ist zum Beispiel ungünstig, einen verschwitzten Körper sofort komplett kaltem Wasser auszusetzen. Man sollte mit den Armen beginnen, dann mit den Beinen weitermachen und schließlich den Oberkörper begießen. Ideal ist es, wenn die Wassergüsse immer zum Herzen hin durchgeführt werden, das heißt also von den Füßen nach oben, nicht umgekehrt. Außerdem gibt es ja an vielen Orten die Kneipschen Wassertretstellen. Das sind Wasserbecken, durch die man mit hochgekrempelten Hosenbeinen hindurch warten kann. Die Beine sind dabei bis zum Knie im Wasser. Aber auch hier gilt, nicht übertreiben. Nach einer Minute sollte man aus dem kalten Wasser steigen. Sie können übrigens daran, dass sich die Haut rot färbt, sehen, dass das Wassertreten seine Wirkung getan hat. Die rote Hautfärbung ist ein Indiz dafür, dass der Blutkreislauf angeregt worden ist. Wie kam Kneip eigentlich auf die Idee, Menschen mit Wasser zu behandeln und zu heilen? Während seines Theologiestudiums in Dillingen an der Donau stieß der junge Sebastian Kneip auf ein Buch des Arztes Johann Sigmund Hahn, Unterricht von der Heilkraft des frischen Wassers, das etwa 100 Jahre früher, im Jahr 1736, veröffentlicht wurde. Hahn gilt als der Vater der Wasserheilkunde in Deutschland. Kneip war damals an der Lungentuberkulose erkrankt, einer Krankheit, die zu Kneips Zeit für die meisten Menschen das Todesurteil bedeutete. Kneip interessierte sich rasch für die Heilkräfte des Wassers und beschloss täglich in der eiskalten Donau zu baden. Tatsächlich wurde Kneip wieder gesund. Tägliche Wasseranwendungen wurden daraufhin zum festen Bestandteil seiner täglichen Routine. Schon bald behandelte der junge Kneip andere Studenten mit Wasseranwendungen und hatte auch hier großen Erfolg. Daraufhin beschloss er, neben seinem eigentlichen Beruf als katholischer Priester, auch als Wasserheiler zu arbeiten und vertiefte sich in das Studium aller für ihn verfügbaren Quellen zur Hydrotherapie. Als 1854 in Oberbayern und Schwaben eine Choleraepidemie ausbrach, erzielte Kneip mit seiner Wassertherapie beachtliche Erfolge. Und das, obwohl es ihm inzwischen behördlich untersagt war, als Heilkundler zu arbeiten. Denn die niedergelassenen Ärzte und Apotheker hatten erfolgreich gegen Kneip geklagt und eine gerichtliche Verfügung erzielt, die Kneip akzeptieren musste. Es ging schließlich ums Geschäft. Und Kneip, der seine Patienten stets kostenlos behandelte, War den berufsmedizinern ein dorn im auge eine anekdote sei am rande erwähnt der richter der kneip sein wirken als heilkundler untersagte ließ sich nach dem prozess von kneip mit hilfe der hydrotherapie gegen gicht eine schmerzhafte gelenkerkrankung behandeln und er wurde geheilt ja das sind ja tolle geschichten doch kommen wir zur nächsten säule der kneibschen therapie der kräutertherapie Ja, richtig. Bei der Phytotherapie oder auch Kräutertherapie nutzte Kneip Jahrhunderte altes Wissen. An vielen Klöstern wurden schon seit dem Mittelalter Kräutergärten angelegt und Heilkräuter gezüchtet. Denken wir nur an Hildegard von Bingen, deren Kräuterlehre bis heute äußerst populär ist. Die Wirkung bestimmter Kräuter bei bestimmten Krankheiten oder Unpässlichkeiten war allgemein bekannt. Der Vorteil der Kräuter gegenüber den Pillen ist der, dass selten Nebenwirkungen auftreten und sich die Kräutertherapie auch zur langfristigen Anwendung eignet, ohne dass der Patient Angst haben müsste, dass ihm irgendwann das Medikament mehr schadet als nutzt. In neuerer Zeit wurde die Wirkung von Heilkräutern übrigens in umfangreichen wissenschaftlichen Studien belegt. Und die Ernährungstherapie? Die Ernährungstherapie ist die dritte Säule der Kneippschen Heilkunde. Denn unsere täglichen Essgewohnheiten beeinflussen in sehr starkem Maß auch unsere Gesundheit. Oder sind vielleicht der Grund für unsere Krankheiten. Unsere tägliche Ernährung soll nach Kneipp unseren Kalorienbedarf decken. Das heißt, wir sollen nicht hungern, um ein bestimmtes körperliches Aussehen erreichen zu wollen. Die Ernährung soll aber auch alle notwendigen Nährstoffe, die der Körper braucht, also Vitamine, Mineralien, Eiweiße, Fette, Kohlenhydrate, in der ausreichenden Menge und im richtigen Verhältnis enthalten. Eine solchermaßen zusammengestellte Nahrung beeinflusst den Stoffwechsel im Körper günstig. Viele Zivilisationskrankheiten entstehen, wenn zu viel Nahrung oder zu unausgewogene Nahrung aufgenommen wird. Für Kneipp bedeutete das, der Mensch soll sich möglichst vollwertig ernähren, auf Ballaststoffe in der Nahrung achten, um den Stoffwechsel anzukurbeln, möglichst naturbelassene Nahrungsmittel verwenden, auf Fertigprodukte verzichten. Ergänzt wird diese Nahrung durch Tees und Säfte sowie Wasser Denn auch eine genügend große Flüssigkeitszufuhr von etwa drei Litern am Tag ist wichtig für unseren Körper. Die vierte Säule ist die Bewegungstherapie. Ganz richtig. Auch bei der Bewegungstherapie geht es kneip um die Mobilisierung des Körpers. Wir Menschen sind ja nicht dazu geboren, den Tag am Schreibtisch oder vor dem Fernseher zu verbringen. Geschichtlich gesehen ist der Mensch ein Bewegungstier, das seine Nahrung suchen, manchmal auch jagen musste. Dabei mussten unsere Vorfahren oft weite Strecken zurücklegen, laufen und klettern, bergan und Berg absteigen. In der Landwirtschaft musste der Boden beackert werden, das war harte Arbeit. Bei diesen Bewegungen wurden alle Muskeln gleichermaßen angespannt und entspannt. Heute bewegen sich die meisten Menschen in den zivilisierten Ländern viel zu wenig. Daher kommt der sportlichen Bewegung eine bedeutsame Rolle zu. Doch nicht den Hochleistungssport hatte Kneip im Auge. Auch nicht die Geschwindigkeit einer Sportart war für Kneip von Wichtigkeit. Leichtes Wandern oder Radfahren, Schwimmen oder Gymnastik reichen aus, wenn dabei nicht nur einzelne Körperstellen beansprucht werden. Und, das war Kneip ganz besonders wichtig, Bewegung und Sport müssen in einer wechselseitigen Harmonie mit Ausruhzeiten stehen. Pause machen ist also genauso wichtig wie bewegen. Und was bewirkt die Bewegung im Körper? Bei der Bewegung wird wieder der Kreislauf in Schwung gebracht. Die Muskeln werden trainiert. Das bewirkt eine Stärkung des Immunsystems. Und gleichzeitig steigt übrigens auch unsere geistige Leistungsfähigkeit, unser Denkvermögen. Die fünfte und letzte Säule ist die Ordnungstherapie. Was hat Kneip eigentlich mit Ordnung gemeint? Die Ordnungstherapie bedeutet eine gewisse Strukturierung der Lebensordnung des Menschen. Wie eben bei der Bewegungstherapie schon erwähnt, muss es Phasen der Anspannung und der Entspannung geben. Auf konzentrierte Arbeit soll wirkliche Entspannung folgen. Dieses Prinzip ist auch von den fernöstlichen Entspannungstechniken wie zum Beispiel dem Yoga oder dem Qigong her bekannt. Auch soll man in den Entspannungszeiten darauf achten, wirklich zu entspannen. Viele Menschen lassen sich in ihrer Freizeit von Reizen nur so überfluten. Fernsehen und Computerspiele sind schlecht geeignet, um einen nervösen, angespannten Geist zur Ruhe und Entspannung zu führen. Ruhe und Kontemplation hingegen machen den Menschen wieder frei und geistig fit. Zur Ordnungstherapie gehört auch eine gewisse Selbstdisziplin. Kernstück der Selbstdisziplin ist die Fähigkeit zum Verzicht. Wer nicht alles haben möchte, was ihm greifbar erscheint, hastet nicht seinem Glück hinterher. Zum Verzicht gehört es auch, großen Risiken aus dem Weg zu gehen. Der Adrenalinkick, den besonders junge Menschen heute suchen, aktiviert im Körper zu viele Stresshormone, die oft nicht abgebaut werden können, weil der nächste Reiz schon wieder zu verarbeiten ist. Schließlich bedeutet Verzicht auch den Konsum von Genussgiften, wie Tabak, Alkohol usw. so weiter, einzuschränken. Einschränken bedeutet ja für Kneip nicht gänzlich darauf verzichten. Einschränken bedeutet aber, sich frei entscheiden zu können, etwas einmal nicht zu konsumieren. Nur eine aktive Lebensgestaltung führt zu körperlichem Wohlbefinden, zu mehr Lebensfreude und zu einer Aufnahmefähigkeit für die wesentlichen Dinge im Leben. Eine letzte Frage noch. Hilft die kneiptherapie bei allen Krankheiten? Nein, bei allen Krankheiten hilft sie nicht. Sie hilft am besten bei den Krankheiten, die durch eine falsche Lebensführung, durch zu wenig Bewegung zum Beispiel, bedingt sind. Bei stressbedingten Erkrankungen wie Kopfschmerzen, Magenbeschwerden oder Kreislaufproblemen kann man mit Kneipp gute Verbesserungen des Befindens erzielen. Organische Krankheiten oder gar Krankheiten, die eine Operation erfordern, Heilt das Wasser, heilen die Pflanzen nicht. Ein gutes Beispiel dafür ist Sebastian Kneip selbst. Als Kneip 1897 im Alter von 76 Jahren starb, hätte ihn eine Operation vielleicht retten können. Die Ärzte hatten bei ihm einen Unterleibstumor festgestellt und zur Operation geraten. Kneip weigerte sich aber, sich operieren zu lassen. Stattdessen versuchte er, sich mit Wasserbädern zu kurieren. Das misslang. Die Naturtherapie hat also auch ihre Grenzen. Herr Dr. Bach, vielen Dank für Ihre umfassenden Informationen über Sebastian Kneip und die kneipsche Heilkunde. Auf Wiedersehen.